вірної й пам'ятливої подруги. Жорстоко, звичайно, та нічого не вдієш. У голубівника іншого шляху нема, якщо він хоче досягти свого. Витримаєш її якийсь час у тій буцегарні, прикидаючи оком, коли вона дозріє. Не береться тією самотністю вщерті, а тоді вже підпускаєш якогось безпарного. Бажано теж достиглого на самотності голуба, і найвпертіші змушені тоді кланятися одне одному. Хоча на повний успіх та ще й з першого заходу не завжди можна чекати, трапляються такі затяті, якими гніт самотності і замкнені стіни клітки і улещання підставленого партнера – все ніщо. Тоді доводиться запасатися терпінням і прокручувати цю карусель з підсаджуванням і відсаджуванням знову і знову, поки час не візьме свого. А він усе бере. І таких жар птиць теж. Голуб красень, для кого синя птиця голубої мрії купувалася, теж токся в натовпі здобувальників її прихильності. Та ще й з таким заповзяттям і наполегливістю, наче давно знав, що судилася вона саме йому, і право на неї тільки в нього. Коли ж вона злетіла, рятуючись від знавіснілих ривнивок, і знову затремтіла в тіснєві під стелею голубника, красень кинувся у слід за нею, крила їхні зіткнулися, і голуби обоє попадали долу, а за ними де перебіжками-перебіжками, де льотом, як прикута на ланцюжку, його жовто-солом'яна голубка. Він же, засліплений лискучим ореолом чужої, ставився до своєї, як до порожнього місця, тільки злостився. А ще від того, що гоноровита незнайомка відверто так нехтувала ним, і навіть гадки не мала кланятися. Це підюджувало ще дужче, і він, роздуваючись, напосідав уже не любовним, а гнівним вуркотом. Замахувався дзьобнути, прагнув силою схилити її вперту голову. Тим часом розгублена дружиненька запопадливо, з ретельною принизливістю кланялася перед ним у всі боки, низькою часто-часто опускаючи голову не в збагнути, що діялося з коханим чоловіком. До речі, дружинонька, теж красуня мальована, білохвоста, вся жовто-солом'яна, аж соняшна. Він же голубий, як небо, сріблясто-іскристий, точнісінько, як зайшла жар птиця. Тож не дивно, чому магнетизм подібності так, Невтримно затягнув, закрутив його. Серед голубів так і заведено. Самець, обираючи пару, насамперед зупиниться на такій, як сам. Рябий дутиш вибере рябу дутишку. Білий павиний — білу павичку. Чорний же серед різнобарного тлуму перто шукатиме циганку. Чи не таке ж із людьми діється? А ну, дещо і не так. Жовто-солом'яна за віком була значно молодша от голубої, а в голубів, що старіша, то й красивіша. Саме з роками форми її досягають досконалості, довершеності. І коли вже заходить голубові на вибір, молодша чи старша, то діється так. За всіх інших рівнозначностей – Голуб зупинить свій вибір на старший, бо вона звабніша, по-голубиному ніжніша, витонченіша. Молодший же доводиться чекати своєї зоряної пари. Не гаючи часу, я посадив новачку в напівтемну буцегарню паровочного ящика. Так само вчинив із кандидатом на її нареченого. Усім нам. Тепер випало чекання. Я був задоволений і спокійний, бо наперед віддав, що в цій дії і в якій послідовності вертиться. Несподіваних тривог не передбачав. Голуба свого знав дуже добре, а голубку цей сліпоповидно продали мені справну. Так воно й пішло. Навіть краще, як прогнозував. Посидівши якийсь час у темній, горда моя жарптиця – на першій же перевірці, тільки впустив я до неї самця, стала кланятися йому ще здалеку. А вже наступного дня вони сиділи на гнізді поруч, голова до голови, і натхненно гули любовну пісню, в якій йшлося про гніздечко та майбутніх пискунят, на що я її розраховував. Ще через день-два я впустив їх у голубник. Попередньо відсадивши звідти жовтосолом'яну солом'яну голубку, жар птицю ж приборкав, зв'язавши кілька великих махових пір'їн, щоб високо злетіти не могла.